Розділ 17. Полковник Рамон Акока був у піднесеному настрої. Все нарешті всавало на свої місця. До його кабінету зайшов черговий. Прибув полковник Состило. Запросіть його. «Він мені більше не потрібний», – думав Акока. «Нехай вирушає назад до своїх олов'яних солдатиків», – увійшов полковник Фал Состило. «Маю честь». Доброго дня, полковнику. Смішно, думав состела, Ми з ним в одному званні, але цей велетень зі шрамом може запросто розчевити мене. І все тому, що він пов'язаний із опус Мундо. Состела принижував те, що йому доводилося виконувати вимоги Акоки, ніби він був одним із його підлеглих, але він уміло приховував свої почуття. Ви хотіли мене бачити? Так. Акока показав йому на стілець, «Сідайте. Я маю для вас новини. Черниці у Хайме Міро». «Як?» «Так-так. Вони пробираються з Міро та його людьми. Він розбив їх на три групи. Як? Як ви це впізнали?» Рамон Акока відкинувся на сільці. «Ви граєте у шахи?» «Ні». «Шкода. Дуже повчальна гра». Щоб добре грати, треба вміти ставити себе на місце суперника. Ми з Хаймеміро граємо один з одним у шахи. Фалсостелло здивовано дивився на нього. Я не розумію, як... Ну, не буквально, полковнику. Ми граємо без дошки. Подумки. Я, напевно, розумію, Хаймеміро краще, ніби... ніж будь-хто інший. Я знаю, як він думає». Я знав, що він спробує підірвати греблю поруч із поенте Ларейна. Ми там зловили двох його помічників. Самому Міру вдалося піти лише завдяки щасливому випадку. Я знав, що він намагатиметься звільнити їх. І Міро знав, що я знаю. а кока знизав плечима. Але я не пропускав, що він використовуватиме биків для порятунку своїх людей. У його голосі почулося захоплення. Ви кажете так, наче ви захоплююсь ним. Я захоплююсь його розумом, але я зневажаю цю людину. Вам відомо, куди прямує Міро? Він пробирається на північ. В найближчі три дні я його схоплю. Полковник состело здивовано дивився на нього це нарешті буде мат. Справді, полковника кока розумів хайме Міро і вгадував хід його думок. Але цього було недостатньо. Щоб забезпечити собі перемогу, полковнику треба було мати перевагу, і він знайшов, як це зробити. Як? Один із терористів Міро є моїм інформатором, сказав полковника Кока. Рубіо, Томас і двоє сестер уникали з'являтися у великих містах. Вони вибирали потівці, що проходили повселище, Зі старими складеними з каменю будинками, біля яких паслися кози та вівці, і пастухи слухали по транзисторних радіоприймачах музику та футбол. Це виглядало малівничим зіткненням минулого сьогоденням. Але думки Лючії були зосереджені на іншому. Вона невідступно йшла за сестрою Терезою, щоб за першої ж нагоди взяти хрест і зникнути. Двоє чоловіків завжди були поруч із ними. Високий, симпатичний, веселий Рубіо Арсано був уважнішим щодо них. «Цей селянин простофіля», – вирішила собі Лючія. Томас Санхуро був злий і лисуватий. Він більше схожий на Шевця, ніж на терориста. Їх обох буде нескладно обвести довкола пальця. Вночі вони йшли по рівнинах, що простягалися на північ від Авіли, де віяв свіжий вітер з Гуадарамських гір. При світлі місяця рівнини, здавалося, сповнювалися примарною пусткою. Вони йшли по пшеничні та кукурудзяні поля, оливкові дерева, виноградники. Вони збирали картоплю, рвали салат та фрукти з дерев, брали в курниках яйця та корей. «Вся сільська місцевість Іспанії схожа на величезний ринок», – сказав Рубіо Арсано. «І все безкоштовно», – посміхнувшись, додав Томас Санхуро. Сестра Тереза зовсім не помічала того, що її оточувало, і її єдиною думкою було дістатися Мендавії. Хрест ставав все важчим, але вона твердо вирішила не випускати його з рук. «Вже скоро», – думала вона, – «скоро ми будемо там». Ми біжимо з гівсиманії від наших ворогів до нової обителі, яку Господь приготував нам. Що? перепитала Лючія. Сестра Тереза сама не помічала, що говорила вголос. Я нічого, пробормотіла вона. Може, даси мені трохи понасти його? Сестра Тереза ще міцніше притиснула до себе хрест. Ноша господа була важчою. «Я мушу нести це заради нього». «Хіба не так?» – сказано у Луки. «Якщо хтось хоче йти за мною, відкинься себе і візьми хрест свій і йди за мною». «Я понесу його», – уперто сказала вона. «Щось дивне чулося в її голосі». «З тобою все гаразд, сестро?» «Так, звичайно». «З сестрою Терезою було далеко не все гаразд». Вона відчувала жар і запаморочення. З її розумом знову творилося щось недобре. «Мені не можна хворіти», – думала вона. «Сестра Бетіна розсердиться на мене. Але сестри Бетіни поряд не було. І все здавалося настільки незрозумілим. Хто ці люди? А я не вірю їм. Що їм від мене треба? Рубіо Арсана спробував зав'язати із сестрою Терезою розмову, намагаючись її хоч якось заспокоїти. Тобі, мабуть, незвично опинитись знову в цьому світі, сестро. Скільки часу ти пробула у монастирі? Чому він цим цікавиться? Тридцять років. Боже мій, як довго! Звідки ти? Їй було важко навіть вимовляти це слово? С. Його обличчя висвітлилося усмішкою. «Ес? Я якось улітку відпочивав там. Чудове містечко. Я його добре знаю. Я пам'ятаю...» «Я його добре знаю. Добре. Може він знає Рауля?» «І Рауль послав його сюди?» Думка вразила її, мов блискавка. Ці незнайомці були підіслані, щоб повернути її в Ес до Рауля Жирадо. Вони хотіли викрасти її. Господь вирішив покарати її за те, що вона покинула дитину Манік. Тепер вона точно знала, що та дитина, яку вона бачила на площі у Вілья сіні, була дитиною її сестри. Але цього не може бути. Адже минуло 30 років, бубаніла Тереза. Вони мені брешуть. Слухаючи її бурматіння, Рубіо Арсанос спостерігав за нею. Сестра Тереза відсахнулася від нього. Ні, тепер вона їх розкусила. Вона не допустить, щоб її відвезли назад до Рауля та його дитини. Вона повинна дістатися Мендавії і передати золоте розп'яття монастирю, і тоді Господь простить їй, її страшний гріх. Мені слід бути розумнішою, я не повинна показати, що розгадала їхню таємницю. І, глянувши на Рупіо, вона сказала, «Я почуваюся чудово». Продовжуючи свій шлях по позбавлених вологи і висушених сонцем рівнинах, вони вийшли до маленького села, де одягнені в чорне селянки прали білизну біля струмка з побудованим над ним дахом, що тримався на чотирьох старих брусах. Вода заливалася в довгі дерев'яне корито, і відразу випливала з нього, змінюючись чистою. Жінки терли білизну на кам'яних плитах і поласкали її у проточній воді. Така мирна картина, думав Рубіо. Вона нагадала йому про ферму, яку він залишив. Ось такою і була Іспанія. Без бомб і вбивств. Чи настане колись для нас світ знов, цей мир знову? Боєнос діас. Боєнос діас, чи не можна нам напитися? Подорож сплава нелегка. Звичайно, пийте на здоров'я. Вода була холодною, освіжаючою. Грасіас, адіос, адіос. Рубіо страшно не хотілося йти. Дві жінки продовжували шлях у супроводі своїх супутників. Вони проходили повз пробкаві та олипкові дерева. Літні повітря наповнювали запахи стивого винограду та апельсинів. Вони минули яблуневі, вишневі, сливові сади і ферми з ускудахтанням корей, хрюканням свиней і меканням кіс. Рубіо і Томас ішли трохи попереду і тихо розмовляли між собою. Вони говорять про мене, думають, я не знаю їхнього плану. Сестра Тереза наблизилася до них, щоб почути, про що вони говорять. «П'ятсот тисяч песет у нагороду за наші голови. За ми полковника Кока, напевно, заплатив би і більше. Але йому потрібна не так голова, як його яйця», – чоловіки засміялися. Слухаючи їхню розмову, сестра Тереза все більше переконувалась. «Ці люди – вбивці від сатани, слуги диявола. Вони послані мені на прокляття, щоб приректи мене не на нескінченні муки пекла. Але Господь сильніший за них. Він не дозволить їм повернути мене додому. Поруч із нею був Рауль Джерадо з такою знайомою їй усмішкою на обличчі. Цей голос... Вибачте, я чув, як ви вчора співали. Це було чудово. Чим я можу бути вам корисним? Мені, будь ласка... Три метри мусліну. Звичайно, сюди, будь ласка. Ця крамниця належить моїй тітці. Їй потрібна допомога, і я вирішив, що попрацюю в неї небагато. Я впевнений, що ти могла б підкорити будь-кого, кого захотіла. Але я сподіваюся, ти обереш мене. Я ніколи не зустрічав таких, як ти, дорога. Ти будеш рівною нареченою але тепер я наречена Христа. Я не можу повернутися до Рауля. Лючія уважно спостерігала за Терезою. Вона розмовляла сама з собою, але Лючія не могла розібрати слова. «Вона зламається», – думала Лючія. «Їй не дійти. Треба якнайшвидше заволодіти цим хрестом. Вже темніло, коли вдалині з'явився Ольмедо – Рубіо зупинився. «Там солдати! Давайте піднімемося вгори і обійдемо місто!» Згорнувши з дороги, вони стали віддалятися від рівнин, прямуючи до гір, що височили над Ольмедо. Сонце вже ховалося за вершинами, і небо починало темніти. «Нам залишилося пройти лише кілька миль», – намагався підбадьорити сестер Рубіо Арсана. «Потім можна буде відпочити». Вони вже дісталися в вершини високого хребта, і раптом Томас Санхуро підняв руку. Сійте, прошепотів він. Рубіо поспішив до нього і, підійшовши до краю урвища, вони глянули вниз. У долині табором розташувалися солдати. Мієрда, пошепки сказав Рубіо, там мало не цілий взвод. Ми проведемо ніч тут. Вранці вони, можливо, знімуться, і ми зможемо йти далі. Намагаючись не показувати свого занепокоєння, він повернувся до Лючії та сестри Терези. «Ми залишимося тут на ніч, сестри. Ми повинні поведитися дуже тихо. Внизу солдати. Не можна, щоб вони нас виявили». Для Лючії це було найкраще, що вона могла почути. «Чудово», – подумала вона. «Вночі я з Херстом і зникну. Через солдатів вони побояться мене переслідувати». Для сестри Терези ця новина мала дещо інше значення. Вона чула, як чоловіки казали, що їх шукає якийсь полковник Акока. Вони називали полковника Акоку своїм ворогом. Але ці люди самі вороги. Отже, полковник Акока має бути мені другом. Дякую тобі, Боже, милостивий, за те, що ти посилаєш мені полковника Акоку. Високий чоловік на ім'я Рубіо звертався до неї. «Розумієш, сестро? Ми маємо бути вкрай обережні». «Так, я розумію». «Я розумію більше, ніж ти думаєш». Вони й не підозрювали, що Господь дозволив їй розгадати їхні злі наміри. «Я розумію, як важко вам буде обом», – співчутливо сказав Томас Санхуро. «Не турбуйтесь». Ми подбаємо про те, щоб ви благополучно дісталися монастиря. Він має на увазі Ес. Та й хитрий же він. Його солодкі промови – це лукавство диявола. Але зі мною Господь, і він мене веде. Вона знала, що робити, але їй треба бути обережною. Чоловіки приготували для сестер спальні-мішки та розклали їх поруч. Вам обом зараз треба поспати. Жінки залізли в незвичні для них спальні мішки. Ніч була надзвичайно ясною. На небі мерехтіли зірки. Дивлячись на них, лючія радісно думала усього за кілька годин я буду на шляху до свободи, як тільки вони всі заснуть. Вона позіхнула. Вона й не підозрювала, як сильно втомилася. Довга, стомлива дорога і нервова напруга взяли своє. Вона поринула в сон. Сестра Тереза, що лежала біля неї і не збиралася спати, вона боролася з демонами, які намагалися здолати її і відправити в пекло її душу. «Я не здамся. Господь випробовує мене. Я була вигнана, щоб, знайшовши дорогу, знову повернутися до нього. А ці люди прагнуть мене зупинити. Я не піддамся їм». О четвертій ранку сестра Тереза тихо сіла і озирнулася. Томас Санхуро спав лише за кілька кроків від неї. Високий смаглявий чоловік на ім'я Рубіо, стоячи спиною до неї, чергував на краю узлісся. На тлі дерев їй було видно його силует. Сестра Тереза тихенько встала. Вона трохи звалікала, згадавши про хрест. Взяти його із собою... «Але я скоро сюди повернуся, мені треба знайти затишне місце, де він спонукає до мого повернення». Вона подивилася туди, де спала сестра Лючія. «Так, з моєю сестрою у хресті він буде у безпеці», – вирішила сестра Тереза. Вона безшумно підійшла до сплячої Лючії і обережно поклала загорнутий хрест у її спальний мішок. Лючія навіть не вирухнулася – Повернувшись, сестра Тереза попрямувала до лісу, і непомічена Рубіо Арсано почала обережно спускатися до табору солдатів. Спуск був крутий і слизький від роси, але Бог дав їй крила, і вона швидко спускалася схилом, жодного разу не спітнувшись і не впавши, поспішаючи на зустріч своєму спасінню. Несподівано перед нею у темряві постала постать лютини. Хто йде? пролунав чийсь голос. Сестра Тереза. Вона підійшла до вартового у військовій формі, з винтівкою на, перев... на перевагу. Звідки ти взялася, стара? грубо спитав він. Вона подивилася на нього своїми променистими очима. Мене послав Господь. Вартивий дивився на неї: "Справді? Так, він послав мене, щоб я зустрілася з полковником Акокою." Вартовий похитав головою. «Передайте Господи, що ти не смак полковника». «Ви не зрозуміли». «Я сестра Тереза із цистерціанського монастиря. Я була бранкою Хайми Міро та його людей». Вона побачила, як обличчя солдата витягнулося з подиву. «Ти? Ти з монастиря?» Так. «З того, що біля Авілі?» «Так», роздратовано відповіла Тереза. «Що з цією людиною? Невже він не розуміє, як важливо врятувати її від цих лиходіїв?» Ретельно вибираючи слова, солдат сказав. «Полковника зараз тут немає, сестро. Це було для неї несподіваним ударом. «Ми підкоряємося полковнику Сосило. сило. Я можу відвести вас до нього. Він зможе мені допомогти?» «Звичайно, я впевнений у цьому». «Будь ласка, слідуйте за мною». Вартовий ніяк не міг повірити у свій успіх. Полковник Фал Состело посилав цілі загони солдатів прочісувати околиці в пошуках чотирьох черниць. Але все було безуспішно. І ось одна із ССР сама завітала до табору і здалася йому. Полковник буде дуже задоволений. Вони дійшли до намету де полковник Фалсостело з першим помічником зосереджено вивчали карту. Вони підняли очі на жінку та вартового. «Перепрошую, полковнику, це сестра Тереза з Цицерціанського монастиря!» Полковник Состело здивовано дивився на неї. Ось уже три доби він тільки тим займався, що намагався знайти Міро та Черниць. І ось одна з них стояла тепер перед ним. «Все ж таки Бог є!» «Сідайте, сестра!» «На це нема часу!» – подумала сестра Тереза. «Їй треба було переконати його, як це терміново!» «Нам треба поспішати! Вони хочуть відвести мене назад, до С!» Полковник був трохи спантеличений. «Хто збирається відвести вас до С?» «Люди, хай ми міро!» – він підвівся. Сестро, ви вопадково не знаєте, де зараз ці люди?» «Звичайно, знаю!» – втрачаючи тірпець, відповіла сестра Тереза. Повернувшись, вона показала рукою на гори. «Вони там! Ховаються від вас у цих горах!» Розділ 18 Еллен Такер прибув до Авіла наступного дня після його розмови з Еллен Скотт. Політ був довгим, але замість втоми він відчував якийсь підйом. Елен Скотт була не з тих жінок, кому властиві капризи. «За всім цим, щось криється», – думав Елан Такер, «І якщо я зроблю правильний хід, мені здається, я зможу отримати з цього велику вигоду». Зупинившись у готелі Куатро Постес, він запитав у партіє: «Чи немає тут поблизу редакції якоїсь газети?» «Підете вниз вулицею, сеньоре, за два квартали ліворуч. Ви самі побачите». «Дякую. Нема за що». Крукуючи центральною вулицею і спостерігаючи за тим, як місто прокидається після полуденної сієсти, Такер думав про таємничу дівчинку, яку йому було наказано привезти. «Це, мабуть, щось важливе. Але що?» Він все ще чув голос Елен Скотт. «Якщо вона жива, привезіть її до мене. Ви не маєте ні з ким про це говорити». «Так, мем». «Що мені сказати їй?» «Просто скажіть, що її хоче побачити друг її батька. Вона поїде». Такер знайшов редакцію. Увійшовши до неї, він звернувся до одного з людей, що сиділи за столом. «Бертон, я хотів би бачити головного редактора». Чоловік вказав на кабінет. «Це там, сеньори». «Грасіас». Підійшовши до відчинених дверей, Такер заглянув до кабінету. За столом сидів чоловік 30 років, занурений у читання рукопису. Вибачте, почав Такер, ви не приділите мені кілька хвилин. Чоловік підвів на нього очі. Чим можу бути вам корисним? Я шукаю одну сеньориту», – редактор усміхнувся. Ми всі шукаємо, сеніори. Її залишили на фермі неподалік, коли вона була зовсім дитиною посмішка сповзла з редактора. «То її там кинули?» «Так». «І ви намагаєтеся її знайти?» «Так». «Скільки років тому це було, сеньоре? «28». Молодий чоловік знезав плечима. «Це було ще до мене. Схоже, що це буде не так просто». «А чи ні могли б ви мені порадити, до кого я можу звернутися по допомогу?» Відкинувшись на стільці, редактор замислився. «У принципі так». Я радив би вам поговорити з батьком Берендо. Батько Берендо сидів у своєму кабінеті. Сутана фалдами звисала з його худих ніг. Він уважно слухав чужинця. Коли Елан Такер перестав пояснювати, навіщо він приїхав, батько Берендо спитав його. «Навіщо вам це треба, сеньоре? То було так давно. Чому ви цим цікавитеся?» Такер повагався з відповіддю, ретельно підбираючи слова. «Я не маю права говорити. Я можу лише запевнити вас у тому, що не збираюся завдати цій жінці жодної шкоди. Чи не могли б ви мені сказати, як знайти ту ферму, де її залишили?» Ферма. Спогади повернули його в той день, коли подружжя Морас прийшло до нього після того, як вони відвезли дитину до лікарні. «Схоже, що дівчинка вмирає, падре. Що нам робити?» Отець Берендо зателефонував до свого друга Дона Мораго, шефа місцевої поліції. «Я думаю, що дитину кинув хтось із туристів, які приїжджали в Авілу. Не міг би ти перевірити всі готелі та дізнатися, чи не було таких». «Хто приїхав з дитиною, а поїхав один?» Поліція переглянула реєстраційні книги, які мали вестись у всіх готелях, але це не допомогло. «Ця дитина ніби з неба впала», – сказав Дон Мораго. Він навіть не припускав, наскільки був близьким до розгадки цієї таємниці. Коли отець Верендо приніс дитину до притулку, Мерседес Анхелес запитала, «У дівчинки є ім'я?» «Не знаю». «Можливо, ім'я було на ковдрі чи на чомусь ще?» «Ні». Мерседес Ангеліс подивилась на дівчинку, що лежала в руках священника. «Ну що ж, тоді нам доведеться самим назвати її». Вона недавно прочитала один роман, і їй дуже сподобалося ім'я героїні. «Міган», – сказала вона. «Ми називаємо її Міган». А через 14 років отець Верендо відвів Міган до цесарціанського монастиря. І ось після багатьох років її шукає цей незнайомець. «Все в житті повертається на свої кола», – думав отець Верендо. «І якимось таємничим чином, і Міган виходить те саме». «Ну, ні, її звали не Міган. Це ім'я їй дали у притулку». «Сідайте, сеньйори», – сказав отець Верендо. «Це довга історія». І він розповів усе. Коли священник закінчив, Елан Такер деякий час мовчав. У його голові нестримно проносились думки. Елен Скотт має мати якісь дуже вагомі причини цікавитись дівчинкою, кинутою на фермі в Іспанії 28 років тому. Тепер її звуть Міган судячи з розповіді священника. «Скажіть, що з нею хоче побачитись приятель її батька? Якщо мені не зраджує пам'ять, – подумав Еллен, – Байрон Скотт та його дружина з дочкою загинули в катастрофі багато років тому десь в Іспанії. Чи немає тут якогось зв'язку?» Він відчув наростаюче хвилювання. «Падре, мені хотілося б зустрітися з нею в монастирі. Це дуже важливо». Священник похитав головою. «Боюся, що ви запізнилися. Два дні тому на монастир напали агенти Державної таємної служби». Елан Такер витрішив на нього очі. «Як напали? А що з черницями? «Їх заарештували та відвезли до Мадрида». Елан Такер підвівся. «Дякую вам, падре». Він вилетить до Мадриду першим же літаком. Але отець Беренто продовжував. Чотирьом черницям вдалося втекти, у тому числі сестра Миган. Справа ускладнювалася. Де вона зараз? Ніхто не знає. Її та інших черниць шукають поліція та армійські підрозділи. Зрозуміло. За звичайних обставин Елан Такер подзвонив би Елен Скотт і повідомив їй, що справа зайшла у глухий кут але інстинкт детектива підказував йому, що треба продовжувати розслідування. Тим не менш, він зателефонував Елен Скотт. Тут виникли труднощі, місіс Скотт. Він передав їй свою розмову зі священником. Настала довга пауза. Ніхто не знає, де вона. Вона і три інші черниці десь ховаються, але довго ховатися їм не вдасться, їх розшукує поліція та пів армії Іспанії. Як тільки вони з'являться, я дам вам знати. Помовчавши, Елан Скотт сказала: "Це дуже важливо для мене, Такер". "Так, місіс Скотт". Елан Такер повернувся до редакції газети. Йому пощастило, вона була ще відчинена. "Я хотів би подивитись ваші архіви, якщо можна", звернувся він до редактора. «Вас цікавить якийсь певний матеріал?» «Так, тут сталася авіакатастрофа». «Коли це було, сеньоре?» «28 років тому, 1948 року». Елану Такеру знадобилося 15 хвилин, щоб знайти повідомлення, що його цікавило. Йому в очі кинувся заголовок. «Глава компанії та його родина гінуть в авіакатастрофі», 1 жовтня 1948 року Байрон Скотт, президент компанії Scott Industries, його дружина Сьюзен та їхня однорічна дочка Патриція згоріли під час авіакатастрофи. Я влучив у Яблочко. Він відчував, як сильно забилося його серце. Якщо це те, що я припускаю, я скоро стану багатим дуже багатим.